الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأت البيوت من ظهورها وَلَكِنَّ <التصفيق> الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَعَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَعَبِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُبلِحُونَ مسئلہ دا صام کی دمیاشتے ذکروشو فمان شاید منکم الشعر چایچی <شايد ولي دم ياشتزكرو> روجه په لازم شوا دیوی مونگا میاش نوی نو دا که سوارل سمی وی ار وقت که نمونگ بیالی دا اگر دورا نرائشی <coughs> برا بینکا تو پوسیو که چرا میاش حولی کمیگی زیادی گی یوه حال نه ده دا وی جواب او پاره کی الله د دې حکمتونه بیان کړو یو د دې علت هغه په فزیس نه پکې دنیا چې د دې کمی او زیاتی غ سبب بیان شي ہزاکہ لگی گیا اور ڈیری گیا اگر یہ تو ضرورت نہ ہو ہزاکہ اللہ حکمتو نہ بیان کرو جدہ کمیوں زیادتی پہنچے خستاس و حساب کتاب برابر دیں جدہ دی شریعت حساب قمری حساب دیں جدہ میاشتے نہ کلو نہ جوڑی گی او داغه سي د کلو نو حساب کیږي بیا که د زکات ته پاره یم چې کال واوري نو زکات لازم شي که د حج رضی او شپین و ام کل کې اوزل راضی توزي ک خلق ځان لا خپل مینز کې د قرضونو زپاره نه ټیم مقرر کړی ناږي قمرې حساب کیږي ندي کې دا الله حکومت داو تاسو به خپل حساب کدنې وی او کدنې وی ته دې میاشت نو معلومه وای ندي دا سوال بے فائدې او زکه چې سبب المطلب باندي بناو چې موږ توبه صلی الله رب العزت لريازی شروع کی او سینس بشورو کی مونږ ته دااخې چې دا می شی کمی کې او زیاتي ږي دا سوال ن په کارله الان اشي ت د ل کوم تسوکمور پهیا د دي او غط رووااج بیانوي چې قوله اولی یو شې دی خبر هم پیدی کارونې هم پیدا کارې دا عرب به کله پا یو سفر باندتلو یو خاص مقصد ده پارم او بوانتو خو بیا بیسه کار ضرورت پیخش کورت باراتلو بیا با کسابا انده نراتلو بلکه ده شایده غالی براولی دو یو قوال دادی زم دا او چې کله د حج نیت وکه احرام کې وو اوس ضرورت به په شکر ته و راتلل تبو کو سوان دی راتلو نو دواله خبره الله یو زیک لري دې د وژن نن چې سوای له غلط ته اداکاری هم غلط ته تپوس کې استانا په حق دمیاشتو کې د کمی او د زیاتی كل هي مواقيت للناس والحاجين ويا وتاه دهو اختنذي مقرر لخلق زباران خفلي صغنا فذي معلومي كان كچاسرا وادك ايچاسر نيتك ايچالا قرزوركي سنو مياش وتخي تدمياش تبلوم بيروازو يابدي ارشما ولا حجه خاص کر ز حج لپاره چه دا حج اگر روزي په دې سره معلومي وي ولا سل بر به او نذ سنيكي او نده سعبادت چې تاسو راتل کوي کورونو تاسو شاګانو نا ولكن البر نیکیو عبادت هغه ده چې تقوایی په انسان کې دلته نه یاره په دې سره ردوکو دو ټول رسمي ریواجی کارونو باندې چې او کار په سنت کې او شانتي او پرېواج کې بل شانتي الله تعالی چې پرېواج عمل کوي تو دیسی مثال لے لکے او سڑی چی کورت راضی او در دروازی نه بلکی شاہ طرف نراضی نا عمل پا رواج و رسم و رواج دا سو دے عمل په سنت داسې سو دے لکا کورت راتلل پا درواز باندی چی دے لار دا کنا دے طریقہ دا تا عمل دا الله اللہ مسلمانان لسنت قرالی گلی پیغمبر په دې طریقو باندې غم کوي خاځي کوي او بل روزاو شو قذر او اختر کوي د ټولو کې سنت د پیغمبرشتې کنا هغه برسمره وایي چې کوي نو هغه ولټه کار دي په دې کې په ټولو رسمونو ریواجی کارونه باندې رات دي دغه مثال الله ذکر کو چری کې ثواب نشته او وی کې هجر نشته ده پیغمبر خدای ویلو چې به ولوسو ذولوسو میاشتو کې فرض میاش روزه ده رمضان ده داو فرض ده د دې نه سیوا چې څوک د ثواب ده پاره نسی هر میاشتې دری روزي وی د هر سوار له سما پینو له دا یو یو ورځې په لسباندې سابدا او چې درې ورځې چاونی وي نو میاشتو نو جهرم یېاش کې دا نسی وبدا ز شولک چې د ۱۲ میاشتې ورځې دتا دایمي نو سنت کې خدا دا را کړی نو خانقو حضرت داو چې د دغې نن نو خبر او دې شورو به نو راجب زبرګم یاش به روجاوني و نو ور پسې شو قذرونی ونو روجاو په کې په خپل رانه دمر ذل لري نبوت دام کې خو دوه ابل پاک ویلو د شوقدر دا پنځله سرستای وروزي روجي مني سي تر کور پسې فرض روجا روانه د نوغې ته به کمزوري شي نبی سلام مطلب دا او چې تاسو روجي تا دمه روجا وخواونی سي ادي به تزانوګي کوزان به تاسو تلیکو دا که هر ریواج د سنت خلاف دي سنت یو سووي ادي ریواج بل سووي سنت پیغمبر دا هغه پګیدانو کړي چې د امياش د امياش د امياش او خلکو او اړلونو ودونو کویدنو خادو له زور ورکو د اخترونو په میان کې چې بس د قمیاشت دي د لرونکي اخترنا ترلوې اختا پور دی کې هغه مون خاده کوي خوشاله کوي دا نور بیان دي هغه استلې سنت کې خدا نشته و پتقو الله ويريګه اذا الله غا دلكم تفلحون یقینا تاسو وکامياب شئ بیا بیا تقوا و وکنه چې تقوا په سنت کې دا پر اسو رواج کې نشته دا وی خان کوزرو نو کې دا الله نه ير نشتهږي په خپل طبيعت کار کوي کنه اپاره کې د دنیاوم بی‌زتی او د آخرتم مسلۀ جهاد شروعه پاره کې دو منځله بیان شو تهذیب الاخلاق او سیاستی مدنیت سلور احکام دامیانز کې اول مسله قتال ذکر کئ چا سل دعو ده بیا بده زیات وزا حده پر او مناسبت پر مسله حجه و در عمره بیان کی جدید jihad سره ډیر نزدېکد ته وقاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم جنگ کئ کافرانو سره ده الله پلار کی فی سبیل الله سمعنا لإعلاء كلمة الله ولإعزاز دين الله مفسرین وي بيزاوی روح المعانی او کبیر لإعلاء كلمة الله ولإعزاز دين الله خاص دې لپاره چې کلمو چې تشید الله دین مضبوط الذين يكثان سر يقاتلونكم جتاو سر جنگ کوي دا یو شرطه تاسو باندې حمله نه کړئ نن تاسو بیا اقدام نه کوئ ذم ولاتات د زیاته ونه کوئ ان الله لا يحب المعتدين به شکل لا محبت نقي د زیاتي کوونکو سره ولاتادو لاند ټول مفصلین ذکر کړي تسمانه لا تقتلوا لا تقتلوا نساءا و صبيان و رهبان تاسو جاسره جنگ کوي کافرانی يهودياني نو زنان وبنوجنه ماشومان وبنوجنه او داغي ذین راهبان بنووجنه چې په خپل عبادت خانو کې ناشتي زکردگا ہو قتالوالا خلق ندکنا قرآن یقاتلونکم بیلی دی تغسی حدیث نقل کید نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام بکلا صحابا لیگل لخلق کر بیلی گن و دعوی و بسم <inhabiti> اللہ و فی سبیل اللہ زی جہاد دا په پا نم باندی دا اللہ دا رضا دا پارا دا کلمی دا وچتوالی دا پارا اولا ولا ولیدا ولا شیخا کبیرا زنانا بنا قتلوی ماشون بنا قتلوی بڑاگان بنا قتلوی فولی دا اعتداد کنخوا ولا تعتدو دی بخیال ساته بشکل لا محبت نقید و زیاتی کو ان کو سلام وقت لوهم او جنیدلرا قتل کیدلرا حيث سقفتمهم قمذ چممدیلرا واخرجوهم او با سیدلرا من حيث اخرجوکم داغ زینا چ تاسو ایستلیه والفتنه اشد من القتل دا شرک دی دا ډیر سخت دی د قتل نه په ګناکه کته اوس ته څوک په غور درکې چې ګور مسلمانان دی او خلق وجني او ني توي ابل په لداو د اسلام کوي نو اذا قتل د دې په رکو چې سره ډیر لوي خیر رازي اگر لوي خیر څه دي ته شرک نه ملک پاکېږي نو شرک دل الله پنځ دومره عظیم جرم ده چلهاوی د دې لپاره وینیت وکئ او یدا شرک لري شي دنیا نه فتنه شرکومت نه مراد ده حسن بن بصیر رحمۃ اللہ علیہ وای فتنه کفروم ده او فتنه ان الذين فتنوا المؤمنین والمؤمنات چې دشمن دومره زور کړی چه مسلمانان وجنی او قتليه او علاليه ډير لوی مصيبت ده نظر ته هم فتنو ويلش ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام يان مکه وي دي سره دا مسجد حرام په خوا کې زګداري بي زتي بو شي حتى يقاتلوكم فيه ترغ پورچ ديتا سر جنگ کي پدي پین قاتلو کوم کذی تاسو سر جنگ او قدر او عزت نکاو فقتلهم نو قتل کذی لرا په مسجد حرام کېم زګذر دي سزا ده کنه تاسو خو احترام ساته وديه احترام نه تاسو په دې کې نه ګناګار دقا دا سزا دا کافرانو فینن تا ہو کدی توبا ویستا و منی شود شرک و کفرنا فینن غفور رحیم بیشک اللہ بخشش کون کدی محربان اگر دیر پکی دا سی چیگی یا دی یرینا یا اسید اخپل دین و تبت کارشی کدی توبا و باسی نباس کلاوی عرصبا تماف کما مخ کې د قطاع الحکم خو ورسره شرطونه هر حکم, حکم د دین چديږي سره خپل شرطونه دي سدوین دل چې ذکر کوي نو غایا او غرض یې کوي چې دې مقصد سره وکاتلهم جنگ کوي دی صراحه ترې پورې لا تكون فتنه چپا ته نشي زور د شرک چه مسلمان په فتنه کې مسلمان ته نپازا وي ويكون الدين لله او دين خالص د الله شي دین سمانا کاواز کیږي نو الله ته کی کو تنده لګی نو الله ته لګی او کسکار د دین کیږي نو چې دا الله د دین کار کیږي په جماعت جوړيږي لله کوم درزه جوړيږي لله که خلق سو پروگرام کئی نولی اللہ چهار سو الله د دا نمد پاری گوارے او در مسال پا کنی گر جا پا کنی دقا سید غیر قومون سو جشن میشن پا کنی گوارے دکا هر امت کې ودا چلو خوا چیگی و اخپل جشن مناواد اخپل دین لوئیو شہرت به پکی کاو خنقل به دعوت ورکونا ویکن دین للہ دعوت بوم د الله په ر چلیږي بل چانا عزت بد اغه زینو کی چې په اسلام کې کومعزز دی بیت الله جمعات بیت المقدس مسجد نبوی ویکن دین للہ بل زیو نه عزت بد اغه روزو کی چې کوم روزو اسلام کې دی اخر روز دی جمعیر روز دا نور روزه و نه پکه اخو دا اسلام روزه نه دی ندا دا د الله دین د خالص پاینن تاو پچری دی منشو د کو پرو شرک نه فلا عد وانا بیاو سیا تینې په دیبان نس تاسو طرف نه الا علی الظالمین مگر په ظالمانو وبې شری توبنو با سیا راشي مقابلی ترازی الشهر الحرام وبالشهر الحرام والحرمات وقصاص یو قدر احترام دو مسجد حرام ذکر شو دوم ده اسلام یو شعائر دی کنا او بل ذکر کئی میاشتی چې دی کئی امپابندی دا نو کاغی تاو سر جنگ نکی نو تاسو ونکاوی او سراؤ میاشت د عزت چدي په بدل ادمیاشت د عزت کیدی ول حرمات او قصاص و اطول د عزت زيونه د بدلی لیلیم د بدلی معنی کې د قصاص معنی فرمایا السلام علیکم هغه څوک چې ځاتې کې پتا سبحان دې یا پدې میاشتو د عزت کی جنگ کوي یا پدې زيونو د عزت کی جنگ کوي فَاتَذُوا عَلَيْهِم نو سزا ور کوي دې لران نو مؤمنانو هغه ته زیاتې نوې اته دغه کومه خبر خو چې لا تعتذو زیاتې مکه وې اودل توي فاتذو مدا مشاکلتا د معنی ته دادو جن راغلې او بل اشاره دې تکي چې مسلمان بچري د اصول او خلاف نکي ده چی سکی جوابی کار روایی کئی و تو زیاده شویده منی آتا دا نو دا جواب کئی فاتح دو خواهد زیاده نیشتا ده به مثل ما آتا دا علیکم پاغان دازا چه تاسو بانده زیاده کلیده نو ده که شریعت طرف نسو خاص مقدار شتا ده نو شریعت طرف نو مقدار سنگید او واخ واخ سره نوې نوې حادثي کوي کنه دشمن ويون نوې حادثه کوي ناته زه مشران او عقل ته مفوض تها دې کی اجازه دي اجتهاد او پسورین ذکر کوي چې وستا سوګورې جتاو سره سکړی تاسو سره هغه سوي کې فقاروکې درای نه کار واخلې، اجتهاد نه کار واخلې. مسلمانان زخمی کړی، مرګي پکې نه کړی، تاسو زخمی کې. کړي مسلمانان نه چرته سلاس خپا، کټ کړی، تاسو هم ته کټ کې. قتل ته خبر عمر راځوي، زیاتې بوشي. کړي مسلمانان مال قبض اکری اغستی اغه عمرت نتا سوم واخلې بس دې تبغورې ها د جزبیناو د حسیناو دینه بکر ناخلې واتق الله اصل شی علاج دد کنه ها دا هغه سو کلی چې دلانه یریږي او یریګه دلانه وا اللهم پوشه ان الله مع المتقين جل مرګره المتقيانو چته تاسو ټاکو انا کار اخلينو الله به مدد کوي چرې و تاسو به دشمن نګاليب کیږي ها او چې کله تاسو د قرانه او سنت د احکام نه واولې نو بیا به غيله نکوي ها دین فاک ذکر کوي چې جهاد په مال کېږي په بدن وانفقو فی سبیل الله خرچو کې ده الله په لار کې چ جهاد دی ولا تلقو بیذیکم الا تهلکان او موږ ورځه پخپل لا سنو سره خپل ځان علاقه تام <تصفح> په یو مقام کې صحابو کو اخی د روم سره غالبا جنگو نبايه صحابو د دشمن په صفونو باندې اسونه ور خلاص اغه رودا خیال نو چې دی مونږ سره دا چل کوي په خوې چې دی ومقام خصونه جوړي او بیا مونږ سایلان کوي چې اځنګ شورو امانکه صحابه خو دتود په خوانه ابو ذر به ده بن جراح زبير بن عوام دی سنور خلاصو دشمنه سپونه تسنس کړو سی پکې قتل مو کړو ساهیو ورځې دا لوې افراد تفریجول شو ابیا په واسره رالو نو چې کوم صحاب دل تفقولو کیمپونو کې ناستنو اږي کې او تنوي بيد او ګور اوتا الله وې چې ولاتل کو بيدیکم له تهلکه پلزانه هلاکت تم غورځوي دی ګوره دا د درې تندي سپونو ورالو حضرت حضیفن از تو اقوید دی آیت په مطلب زپو ایگا ما در دید پار ندی دا خوی یا وقتی جهاد موقوف شو سروازی کل کله پاکی چوتی را لکنه وی صحابه اکرام دی خپل و باغونو پاسلو چی را؟ صدا و بوم و بوا دا غی انتظام کرو دارا ندیر شار شو نوی دا نازل شد چو ولات القوب یذیکم الا التهلكه سو کوه زمیدارے کوه زان هلاکت تغورځوي در ری وخت پارن ده حضرت حذیفه اووی د دې لپاره کوم استقلیت ورستو باراشی چې ومنان الناس مای یشری نفسه ابتغاء امر الله الله اذا سے خلقمشتظم ابو بنیانو کی چخپل نفس قربان کی چبس ورلم دوارا تکوے لپاره طلب در زاد الله د ته ہلاکت وې ہلاکت زاد جبس دنیا پسی شی او پخرو اغوانو پسی شی اجیحات پات شی مغرضو پل زانو نا پخلو لاسو سره ہلاکت سر تا زکو ان فیکو سره غله سیاق سبق تا ګور قرآن دا تدبر دا پار را غلیه فلا تدبرون القرآن تدبر نکوی ازان نخبری کئی و احسنو دا یوبل سر احسان دے سنچ دا اللہ پلار کی انفاق دے نو یوبل سر احسان دے اخلاس دے احسان کوئی اِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بیشکر اللہ محبت کی دے احسان کوونکو سره مساله حاج حاجی عمر زکرکی مساله د جهاد کې ولې د ام جهاد د حاجی شکل او د مجاهد شکل یو شان ته دي د مجاهد هم جاما پورا نه دا کله ویله ستونه نه یې کله و یو پنځه یې کله په برحال وای وس اډوره په پرتی د ټولو د حالي په امبري پاک ومداه سوچېره د هدیبي نه واپس شو نبی له اسلام را د وکړه چې غسل کوما صفائی کوما ا جبریل امین راغې ای وښ نشتا نو او یوه لی خیبر ته وېزو نو بس دغه سیلار مجاید صفائی کو لشي ا دغه حاجی چې سو په احرام کې منډې بوي طوافونه وکړي صاحب کوي او بیا د دختر په روز باندې چې کوم د نه روز ده اوه هغه کې هډیر هغه لنګونه والی غدا سې چې خاورته نه ځړیږي مزه کوي د مسلې د جهاد کې دا راوړاخه چې جهادم دغه شی فاطمه الحجه پورا که حج عمره آخاص داله در رضا ده پارن <coughs> حج خفرد ده واجب ده عمره خفرد نه ده انا واجب ده نو عتمو عمر راقل ده ویده خود وجود ده پار را دی نو تو خواتو گورا ولکنه عتمو یه ده عدو یه نه ده ویلی چ شوروم اوکړه اوس در باندې لازم شفرص چې واجب شي که حج دي که عمره ده چې نه تو متالو احرامم اوتالو اوس به خامخا کوي اتمام در باندې لازم دي ابتدايه نه دی ویلي هرکه حج او عمره خاص د الله تعالی هر عمل کې نیت د الله تعالی رضا دل ل الله فئن احصرتم فما استیسر من اول محصر با اول خورا باوموكي باوموكي او له احکام زموخصر بیان یولي زکه اول خراسې دشرق ته چې ته ورسې نو حج بو موکه عمره بو موکه او چې کې بن شوې د سودواینه یا د خپل مرز د وژنه بیمار شو بس حج نه پاتې شو عمره پاتې شو او یا د دشمن د وژنه وی دښمن مخه تپروته نشته حج لکه نه سنور سو عذر وکه بس پاتشوي او حرام دي تړلې نیت ته تړلې نو واستو ځان دا څه نشي پرانستي بس تړلې نو نتاړلې نه لاو دین دي دې پرشرط نه دي تا چې مانزه کې نیتو تالو نو څه بغیر زسلام نه مون پره دغه زه هر عبادت لپاره طریقه وکنه که نو د حج د احرام پرانستو د پاره طریقه دا چې ته یو او قرباني ولېږي چې حرم تورسی نو ته ځاندل ته پرانې فاین احسرتوم کتاسبن کرې شې په لار کې ونرسي دي حج نه پاتې شو عمره پاتې شو په دې کال کې او چې بل پرځما حم ف سره منله دا زمدي تاسوبان د اوسانه قبانې بس چ وورې د حرم ته او تکلاله شونو بس تو ځان پران او سفاو کا سره ح اوس او, او بنده داسې د چ هغه قبانې روان کړه. پابکله رسی او ګاډی ماډینو دغه سی برواني کیدی چې باندې کې درې ورځې څور ورځې تیر شي هفته تیر شي ادل تک دت تکلیف ده دیوي ز صفای کوم او ز صبر نشم کولې وسو په خوا خوا حشرات دیرو دغه نبی صلی الله علیه و صحابیو لید کعب بن رضی الله عنه نو پوښو ویته خپل سپوږه ټانکړې جوړي ا یو زی کا حوام مکه هغه وی آ وی ز صفای یو کا بلہ قربانی بولېږي کنه کن. نو قربانی روانه ده خو غره رسیدلې نه ده او د دې د دې کې صفای مخ کې وکړه نو اوس به بلہ کفاره لازمیږي نو ښا ولا تحلیکو رؤوسکم مخرے سرونا حتا ترغي پور یبلغ الهدى محله جو رسي قرباني خپل زائد حلالي ته همن من منكم مريضن هغه سوک چوپ تاسو کی بیمار اغدور صبر نشکو وکل رسی او بھی ازم من راسی دو رسبر نشه کولی چا وکړه رسي او به اعظم الراس يا پدبان دي zarar ro da sarf palna دا هم zarar دي کنه ها چې وختي په من سویامن او ص داقتن او نوک او د مخکې مکې مخ خپل ځان سفا وکړه نو لاظیم ش په دبان د بله فيیا هغه صده من سویامن چې دریر ځ رووجي دي او ص دقطتن یا شپتن مړول دي او نوک یا دغس او قربانی قبانې د ګډهبي دا صرف د دیواجی وجه تلواره وکړه صفای وکړه او ولانه در رسیدل خپل زیتون دا پیرا لول 10 بغیر د حدیث نه نمالومی یمن سویا م نه ویل دینو که حدیث کذری روز نه وی راغلین دا صدقاتی کې راغلی دا خبره د محصر چې کوم سره او نرسید بن شو نو بس دې چې وا پس کلی تراذینو ال برابر چې دا کار وکړي قرباني و لېغه خو اوس دا چې ذکر کوي چې پورا سید امن او امان او اسنو نه دشمنونو نه د بیمارسو و سر سید حیتو را سیدا فایزا امنتم کله چې تاسو په امن شوه پورا سید نو دا خو دا بار خلق د کنه لکه د دې نه چې زید لپاره بهتر څه شي وي تمتع او تاوی تمتع دار چیدې نه یاست تخیجی نو نیت به کوی د عمره نو بچ څنګه لړش کنا نو لا ور ثواب به د بیت الله نه صفه مروا کې به و چکرې و لګی بیا نفلو کې مقام ابراهیم کې بس عمره شو بس بیا وراشی او صفائی بو کی گرزی گرزی او خطبه او لنګ بفرانځي بیا که حاج تار څومره ورځې پاتې وي نو بس پدی جامه کې وګرزي که کو زيونګوري چې خلک ګرځي را ګرځي ته صحابه کرام او جنگونو واه احد او بدر وغیره نوباز دا غوژو کیږي او ګر ده د تازا دي دا ا د حج ورځه راشه نبيي د حج د پاره نه وې احرام اوتړی فاطمه ور د لوی اختر د ورځې کنن فمن تمت بالعمره تی اګه چا چې فایدا واغستا په عمرې سره چې څنګه لار نومره وکړه ال حجین د حج ته ورځو پوره سلامسته سره مینه له دې او په تدبان دي لازم ده یو سانه قرباني څوک چې عمره او حج دواړه کوي هم خابداس کوي نو قرباني او په لازميږي ها یو داسه خلقی چې غیره کلی نه را روانيږي یذ میقد سره او نیت د حج او د عمره دواړو کوي ته دو دواړو نیتو کوي نو چې څنګه راشي عمره کوي وزن بنا زادي اغه په احرام کې که حج ترسره روزي پاتې وي نو په احرام کې وای نو هغه په احرام کې وحجومو کې بیا جزانه ذات کې نو هغه هم قرباني کوي په دې ډول باندې لازم ده که په یو نیت ډول کوي که جدا جدا نیت باندې کوي چې یو ته تمتع وي هم تمتعه او بل تقران وي نو دبر خلق ټول دغه سې کوي او دا اغا خلق دمکی حاجیان دا اغا دا اغا دا اغا نکی عمره بس صرف حاجو کنو اغا قربانی نشتا که که سیزان لخیراتی نو کئی با لازم پینا دا, دا اغا چه لازم دا چه حاج و عمره دوار کئی فمالا میجید اغا حاجی چه اغا سر پیسی نشتا یو سر وینا چروانو او یا اوی واسر خوالتتی سچلو شو چا اوالیو جیب کٹ شو یا سوشو او مسیبت شو او قربانه کار ختم شو او سوک چنممی طاقت فسیام صلیس تایامن او برو جینی سدری روزی فی الحج پدغی حج کی او با دا حج حکام کی او برو جی عرفاو نحرو در رو بسی وسبعۃ اور وذنوری اذا را جاتم کلی جتا سفارغه شه رجاتم امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرغتم اذا احکام حج نه فارغه شین او بس بیا اور وذنونی سے امام شافعی وی چنا واپس چکلی تراشه بیاونی سے تلک عشرۃ کاملا دا تا دا, دا قربانه پزشوی نو ذالکان دا حکم دا روجو چی دے لی لم یکن آلو حاضر المسجد الحرام هغه چا دا پارا دی چې نئی کور داگو مسجد حرام سره بلکې دا بار راغلی نور ملکونو نا ناغیبا قربانی کئیو کنک اینو لسر زیبانی سی روجی اده مسجد حرام والا دا پارنشتا پری قربانی نشته نجو روجی پم نشته نو واتقوا الله یریګه ذاللا ناعلموا پوشم ان الله شدید العقاب چکه چا په د احکام کې کوتاهی او قصور کو نو الله ولا سزا حب ور کوي دغه چې د قران نه خبره وباصله کیایي حج بکې زکه دمرا یزان پس نه پویږي زکای یوحوب اوس راضی په حج کې دا پابند دی چې ته احرام کې نصر باندې پټه خیمه تودن نه نزی کولی دا ځی چې لول شي مزدلفه کې ودا ته موړي پراتی دی د ای دی هغه موړي پراتی ښه اټول وسا درونه اغسطی سروم پټ ټاول ترخوا پووردا کوم حاج دي اګه وتا وینو را پاسي در پاسي جګړه کوي هدي نه نه خبر دا وزه سوق بلولشي هدي دنه بنیت تللي کنا او لنګ بیوالې ذلت اجی اجي کیم کی اپ ایرپورټ کی اجل تللشی نورومبیه بیلڈنگ تللشی نو چې आम्ही بدلیک نو په دا یو پوهیامه کې وخت عمر نشي کوله په احرام کې وكه نو ذب وصحو کمی د بیا میقات تزیو دغه زینب احرام تړیو ډیرو سره دا چل کیل تر بیا تاسو نه کینو علما کوم ځای ولما خدا کارنه کی که څوک راغلي نو هغه تدار تبلیغ کی چې ډوره وخت لګوي اله کاري وسده احکامو د حج باندې نه پويږي دا توخیه دا ته مخایجه ته پدې مکه کې ځان لچرتمون سکه نسوره کاتابه کې اوسوک به لګیای سلور واړه وبکي امام پسې خوازه خير دی هغه چې هغه سکی خو چې ځان لکې دا پتاوت نهي او قصور نه کوي اټمام کوي او احادیث دک دي دنه چې نبی له سلام ارسمره وخت چې تیر کړي او ماکه کینو قصري یې کړو دا پتاوت نهي اکل داسیو کې جی قرباني نه کړي امخ کې سره خره صفایو کې نو دا سہایده چې ول سره دا احکام راځنه پوي کنه الحج اشهر معلومات واخله حج دې هغه میاشت معلومې دي حج خو په لګ وخت کې کی دا اختر د میاشت د اتمی نه چې شروع شي څر ديارله سمې پوري بس دا نو أشوريه او تاسو څنګه ویلي نیت چې کای نو په شوال کې هم کول شي ذوالقعد کې هم کول شي لسره زه دومیاشتې کنه دا د نیت و نیت د حج دې هغه میاشت معلومی دي په من پرزا فی ان چې فرض کو په باندې حج پدې میاشتو کې چې نیت یوټاړو احرام اوتالو فلا رفثا فصا پابندی وکيوس نبي ملاوذ دل لا فسوقا ونبي ذخلي بد رد او كنزل خر مرغرو سلام حاجانو سره عربيانو سره بالکل ولا جدال في الحج ونبي جنگ جگړي په حج کې تر ديپور مبصرين ذکر کړی چې دمر وخت په مرغرو سره اي ارزوق چی کنه کې فار مذهب وایلي دې به دمر نوې چې تاسو امام داز ویلې دي دا خبره صحیح نه ده از د امام خبره صحیح ده دې ته جدال وایي دمر یا عزت نشته نو حذیبه کې وال ټاکولو کې کنزلو کې بیا هم حته نقصان نه رسېتوبه ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خير اغه چې کوي س نیکي علمه الله الله پاره خپویږي مخېอัล کوي چې ثوابوم خراب نشي کلام بیزای نشي مالوم اسی بیزای خرج نشي وتزوجوا چې زینو زان سرته اخخلم په دې حج کډیر غلط کارونه اغه واخ نیو په ګیزه غلط کار چي یمن ول خلق براتو ځان سره وسن راغستو حبيب چي بس اللهشت دی د رزق نه به نه پاتې کیګم چرابل نو بیا وې سوالونه کول دیون نه د بلنه نه د بلنه حکم راغی چې وتزودو حج خو پر جان د فرض فق جعفرز دي چې من استتوا اله چته خو سره یې سورلی وسره یې چته خنه نوبیا حج لسلزه توخاخ لفه نخیر الزاز التقوان مثال ذکر کئ وذا خو سبات وبخیرت تزم با توخا ناخله چته نن د حج د پاره توخا ناخله چې بس پ الله توکل له مزګه چې تا کټ واخلی جناز نوم به چې پ الله توکل فین خیر الرزاق التقوا څنګه جهې سفر ز فرض لپاره توخاخ لے دا توخ اخرت لپاره هم توخوږه وکاجي تقوا ده پارا مساله کله لامو ته قیامت یادې دامه یې راوې وخت تقونی الله ویریګه زمانه یاول الالباب ایقل مندون څوک داسی وچراتلوه حجلا <تصفح> نو عمر به وکړه یا حاج تبلا سورہ دی پاتوی شلوہ دی پاتوی کنه ندی کې بیزان لاسو حلال رزق او ګټو تجارت و کسب و یا بیزان سره سوळी ودته ځنه ملتوی پغې پیسې ګټلې کنه ف تیل ریبیکولا سنورس نو ډیر پیسې نو خلق بوی وګوروي دې حج لري غليدي دې حج نکېږي دی به تجارتونه کوي دی به مزدورې کوي دی, دی الله یو حق یې کنه دې کې خو ګنا نه شته السلام علیکم جناع النشته تاسو باندې څه ګنا انت تب فضل من ربکم کو طلب د فضل له ربو چه حلال رزق دین روزی ورزيدي دی دتون من عرفات کله چې را کوې تاسو د عرفات نه او مضلیف ته راشي د اخت شپي د جااهلیو پهشان جااهیت پهشان ېبا هلته کې قیسې نه کوې د مشرانو د جنګونو نه دا, دا خو د ذکر ځ ذکر کوې دله د مشار حرام د غ میدان زمن سره. حری کبه صرف عبد الله ذکر یو دعاګانو به سوالونه وای د غټو لشببا په دعاګانو کې صرف کاوه دا اختر شپه ده وذکرو کما حداکم ذکر کوي د الله په هغه طریقه چې تاسو ته هدایت کړین وین کنتم من قبل لمین الضالین اگر کوي تاسو مخ کې د دې قران د نازلې دونا ډیر گمراهان چې په دغه شپه کې ودی پسې کولی د مشرانو تا اللہ نم پک نو دا غزی صرف دا اللہ دا ذکر دا پارا دی دا قریش با کبل زان لے رسمو اغیبا عرفات تا ولی عرفات د حرم نبار دی بس مناتا مزدلیفی تا د حرم کی دن دي او عرفات تینا بار دی لله رت کی چې حجو نه شو پیغمبر خو ویلو چې الحج عرفه حج عرفه دا جرافات ته لاندې نه حج دي سو شو ثم فيذو منه سو فاز الناس بیا وره چراکوزیګه تاسو دا غزاینا چراکوزیګه نور خلق او قریشو واستغفر الله بخنه غړې دلانا که مخکیم سکړي ان الله غفور رحیم به شکل لا بخون کی دی فیدا قدوی تم مناسک کم کلی چی پورا امکلو احکام دا حجو داختر وزو شوا قربانیو شوا. او احرام پرانسته شو او سارم پکی غیو غت شیطانویشتو دا پکی داختر پر ازبانی سار وقتی بولی او بیا چی راشی نه قربانیو که نو چی بیا قربانیو که دا کمپروش نو وسه با س کوي نو ځانور روز سرپ د ذکر دی شیطانانو وشتو دی نعرہ په دې کې د ځونه نکولو الله ته حکم کوي فذكر الله ذکر کوي دا الله ک ذکرکم اباکم دا سي په خلوص سره دا سی پاځه زې سره لکه چې تاسو به یاد خپل مشران او شد د ذکر بلکې دا الله ذکر به اغېنوم زیات وی یو دامت لب چې دې زې کې و د خپل مشران او ذکر کا اوس باغنه کوي دا الله نن باخلد الله لویو شهرت وکوي دامت زمدار چغي بادو مشران نوم په دې غست چې دم لا مشران په دنیا کې مشهور شي 400 کې او پی الله وی دا زمانم په دنیا کې مشهور کې 400 کې او پی جنې ثا مشرب اشد د ذکران دویم دا مطلب دی چې اولاد باندې زور راشي نو به اختیارې د خلې نواز خي مور او پلار ته چیا ابا یا ام ما دا داوي نل اېدا आवाज ما تاوکې دغه فرياد आवाज او د عاجزه आवाज ما تاوکې چې سوال نوم قبول کم او شد ذکره فمن الناس یقولو بعض خلق الناس کی چوای په دعا کې ربانا تناف الدنیا زمرت مزلی کړي خرچ کړي او چې لړش نه دنیا سوال کړي ویلوم به سوال به دنیا کوم او بیا و ټیک د ایمان هم کوم نو زاوې چیر را بارا کی مونږ دره کس راکه په دې دنیا کې همالو فی الاخرته من خلاق نشته نشت په اړه په اخرت کې صبر خا دنیا بوله لا ور کی نو مالدار شکه نه خلق وی ګورو ته حاجه او عمر کی وی سړی مالدار کی نو ده د سوال کړی نو زکا ومن من يقولو بعض دین هغه څوک چې وایي په دعا کې ربانا تنافی د دنیا کی حسنتا ایر ورا کې مونږ لره په دنیا کې وم حسنا توفیق د نیکه نیک عمل را کې مونږ لره په دنیا کې حسنا حلال مال را کې را کې په دنیا کې حسنا خو اولاد را راکه منګلیا کو دنیا کې حسانا صحت راکه چستا بدن استا عبادت پیو کو بندگی پیو کو د مرزونه او مساعته دا که سی را منګلرا په دنیا کې خیستا کور چې غم را سره نه راکه منګلرا په دنیا کې حلال او پاکه بیبی هی جون ور سره دا ټول د دنیا حسنات دي او پا اخرت کے امد دی بدلی راکی عوضو نراکی وقنع عذاب النار او بچ کے مند دا عذاب د جہنم نام کله لهم نصیب مما کسبو اللہ وید دی خلقو دا پار ابرخشتا دی اخرت خده دی دی پار ابرخداد دا داگ عمل نا چکڑے دے واللہ سریح والحساب الله دیر ذر حساب کوونکې ان کے دے وذکر اللہ پی ایام معدودات وم ذکر کوید الله پاغروز معلومو کې شمار لشو کې چې د اختر دویمه دریمه سلوورما ده دی تیا متشریک وی دلته مونږ هم تکبیرونه وایو کنه اول تاغیم وی دا د الله ذکر دی په خاص ورځو کې او دا په جهار سر راغلی نو په جهار سره وایو او دورا الله پکې غیتا سانتیه کوي چری خپل ته شیطانان ولی پس د ما سپخین نه نو په هر الله اکبر الله اکبر مدا اختر په دویمه ورځې اولی په دریمه ورځې اولی پس الورا ما باندېم په دې الورا مکه الله اختیار ورکړل د چې تلوواري او دغې دو و ک خپل شل پورکلو چې اویا یا کانی به پوور کوي نو بس اجازت ته او ته چې را ځي او کڅوکوي چې نه دریم د طبمي سار شو نوم صی ده کې اختیار یاد ک الله لرهپغو شماارلو شو کې په منطاججل لپ او می هغهڅوک چې تلوواري اوکام په دواره او ځکه خپل وښتل پورا کړل ولاه اسمع نشته ګنا په ځ باندې ومن تاخرا او چا چرسټ کو دریم روزي تا فله اسمع نشته ګنا په ځ باندې لمانتقا د خپل اختیار او سنتیا دا غو چا د پاره چيري د الله نه ولاه اسمع فله اسمع زکوې چې خلق دواله ګنا انګار کړو چکه مو به تلوار وا نا غوی دا دریمروز په کیچاره اوس تیره دا ودي دان لا کار کې ناس دي خربوزي خوري دوی زيتون ناس دي او که سوق بدریمروز په پاتې شو نا غوی به دغه دور زې چاویشته دا غوی شتل فرنه دي داري سوافو نشو نو اریو په بل باندې فتواله ګولن الله وی فلا یسمه فلا یسمه آرام یو تا ګونه نشته ده په نیت صحیح کا وای لمانت تقا چسوک تلوار کینه زکا چاوی بس الله اجازهت کړل او زما ضرورت ته مزکا دانې چی غنی دا نمانم مانم یې کسوک دریم روزه پات کیګنم په دینیت باندې چله خود روزه کیوم اجازهت کړی خو بس زمونگا دا خواه دا چه دری روزی پورکو پازیمت عمل کونو ٹک دا پا یو بل رضونا ما کواه و یاری گئی دا اللہ نو علمو پوشنکم ملی توحشرون چه تاسو بده اللہ تا جمع کی لکنن چه په حج که جمع شوییم داد وقت اسمه ذکر کرو یو دنیا پرستو نالاوی داوکو آخرت کسا نشتا ده دا چکروله ګولې سه لیو کو راغې اذم خو حق پرسته چې غو د الله نه دنیا سوالوم کو د اخرتیم کو په دریم قسم ذکر کئ چېب ګډیر بخت دی او من الناس من یوجب ک قولو فی الحیات الدنیا باید خلقونه څوک دې چې خوشحالی ته راوې نه د خبرې دې په ژوند دنیا کې ويشهد الا على ما في قلبه او هر خبر سره د الله نو مخلي جلامه ته وی شاهید کو غواکې الله نار پاغ سو چيده فضله کی دي دا, دا حج سره تړاو نشته عامه خبره کوي فل ته هم د خلقی کنا چتلي او احکام کوي چخلې ته ګور نو ډیر توبوي جوړ د بلچا حج نکې د حج شوی ده کنه او چې زړکې سدينہ ټول منافقت ته بیا اذل تارا شیخ الخلق توما خبرې کوي جماعت داسې وکړو ما داسې وکړو هو یېرمه هو یو کار وکړه شیطانان مې ونويشتوله وله وي ما سره سبد نو کړی نو یې خو را داخل خدې دې پارولې او څوک ووې چې ماړه خلقو بازار د چاڼیو ملکانو راغستیو یې ماوي چې بې دي باند شيطان څو ما یو كيلو ګټه راوغستا دا دې حجی چاله وی خبرې کینو تبهوي چې بس څړې هم دارې گوا کئی با اللہ لرحب آغازو چی در پزرکی او حالت دل خسام او داری ارسخ جگڑ مار دیم او دویم داد زحاکوی چی چې اللہ دا آغاز چا حال بیانی چی خلق و بانیزان مشرکی نتقریر نکی بیانو نکی چې گورا ما مشرکی زباد اللہ دا سو کما زباد اللہ دا سو کما زباد او داد د ملک نه به دله دغه جوړ کوم داسې خلکو ته خبرې کوي که نه یو به که نه مردانې ل سما تاما مشر کوې د مردان نه به د ډلیلهور جوړ کوم خلکو بیا ډی نه جوړهه دردي خبرې که نه او چې کله را شي مشر شي نو بیا اخ. وحضا تولا یو دامان کچھر حاجی خو خوچی واپس لڑ دا حجنا صحاف الارضی منڈی وی پزمککی لیوبسید فی آم چې فساد کئی پاگئی کئی ویولی کالحرسوان نسلم او حلا کئی فصلونا و نسلونا دا خلقو او دویم مانا تولا کلچی دا صد مشر شی وائل شی او حاکم شي نبي امن دی وی پدما ک کی چ فساد کی, کی او هلاکی مالونه ده خلق, نسلون خلق. دے دے مالون خلق او نسلونه ده خلق د ضد پر مشرشو چې مالونه ده خلق او او نسلونه ده خلق او تبا کړ ظلم ده قتلونه دي او دا کی دي توبه او فارشی باندې بیل و راشی بیل یو کده اولی دمر ډیر راوی را را. ها ویزا د دې ټیکس دی د دې ټیکس دی د دې پلانیشی ټیکس دی تښتیک سونه دی خرچه دوره نه ده شیوی ټیک ډیر دی نو غیهلک الحرس و النسل ذکنه ها په دې کې به اوسړې سو خوشاله شي جون تیر کی اپتما بشی چماتبه ده ګورنمنٹ ترپنا سہولت ملاو شي سہولت به ملاوي شي تا ته ایوه لکل حرص و نسکتو والله لا يحب الفساد الله محبت نقي داسې فساد کوونکو سره فاذا كيل لو تتقلا کل چويلي شي داسې انسان ته پنسیت کې چې د الله نوېریګا اخزته العزته بالاسم اونې شي دلرا زت په ګنا سره ایزه سمانا زد په ګنا سره چې ښا دا ز جوړ ډېر ظالم یما اجازه زړه دا کوخ کارما نمه کوله اوس به کوم اوې ښا دا د جنسیت کاندې بیا دوخ مثال لې ښا چې په اوچ پريودنه په لمزه پريوزی ا په خواني خو بیام خو روایت کراږي چې هارون الرشید په اسورو اس او یو سلی ته و چې قللا نظر را ټوپ کوه په صده پرتهغ د قرآ نه خبرو که نه چېرهمونږ ته خداله د یا نه دغه چل راځي نور نهپ دسیید نه په لبل شي ن شته که نه چې ق نه خبرې هغه بیا هم سی توپ په کېه او دیته چې ووا که نه. نگور دا زد دامت لبنه پخاقیو تا چاوی پیرمینگای ڈیر شوا اجزان غریبان خوب اخدای خبر چی ناغوی موبایل خوارزان دے موبایل خو سلویختو ذرو نا دریو ذرو تراغ نور سنگ داو زد نه ندے موبایل بسوک خوری فحس بہو جہنم نالای بس ددد پار جہنم پورا دے خوا خلب سلمیات اگر دیر بد بیستر دیر بد قالین تا بکی آخیری لوی قربانه والا انسان دخواه در طولو نا اعلاء و دی ختمی کنه و من الناسی بازد خلق و نامنی شری نفس و ابتغام ارضوات اللہ اگر دی چې خرس کلی خپل ځان دپارا طلب د الله د رضا مالیم قربان کړي زانیم قربان کړي پس فنورزی ابتغاء مرزات الله دیو جنادو زبیر ابن عوام نو سیوی چې بیا بابا سره ناستو نو هغه په ملکه دم رغارو چې موږ به کې سرنه نستو نو چې تاسو کو چې داولي وی داوی چې یوزل په بدر کې لګي زليو او بل ذل جکلمون دروم په صفونو ورلونو د یو تنتور راورا سې دا وی گزارو شو کنه دا غار دي کنه داخل کو ابتراء مرزات الله او ځاننه قربان کړي والله او روفم بالعباد او الله ډېر مهربان دی پدا سبندیا نو یا ايوالذینا مندخلوا فالسلم کافہ ایمان ولو داخل شي په اسلام کې پورا پورا دا خطاب یې ځکو کو چې څو خلک راغله او اسرائیل بنی اسرائیلونو نو تورات یې هغه سپور ترخ کېو غینلې دې کو ځاننه چا ودا کار کو سکو نه غيواز هغه څنګه خپل دین غروجی و غیره نیوي هغه نیوي نلار په لې zatoe دواله کارم کوی چیراله اسلام ته نو زه خپل کارو نفریده چاو به بیت المقدس ته مخ کو زه هغه خواره هوه کېران غچو کنه خدا وڅکې او مسلمانان دي او معرسونه کوي کی؟ ميلادونه کیند په اسلام کښتا او مسلمانان دي او 14 اگس مناوي زہ په اسلام کښتا او عوشوک پکې شبه برات کیسو کې روزنه شي دا کوم ځای اسلام کې داخله کې حسام داخل شې اسلام سره چل ټګي بیا دا وخپای نو دا دي چې مرشینو بیا وتپټول کې دا مونږ هو هغه څه وخت تیر کو چې دې کې ثواب دي دي ثواب دي ایمان او داخل شې په اسلام کې پورا پورا او مر وانیګه په طریقو د شیطان پسیم انه لکم عدو مبین بشکدا شیطان ستاو د پاره ښکارا دشمن دی فینزللتم کوخیدیمن بعد ماجاتکم البینات پس داغي چراغل تاسو تر اخکارا آیاتونا د قران فعلم پوشه ان الله عزیز الحکیم چلا زورور ذات ته و حکمت والا اولی دیر پا کی چه توا تا ہوه اسلام کې نشتا دا خود اندوانو تاریخی دی چه ملی با ایسار او یا بی اولام باوی سوک بایلام بای وی جو استاد راشنو اولی دا اندوان دی چې پادری به بای دا هو دا ری تاريخي وی قبیچه جنازی تذینو صابونو او دابو کې هو د جوړ شو وديو جناما شمانو منډي والی جنازی تولې غي چې پیسې پکې ملاويږي ګوري پکې ملاويږي صابونو پکې ملاويږي د جوړ کړو دا کارونه د اشتدید کې او څوک بداسو چې خبر سروه سپیا کا بلکړه لګي به کاټول شپه دا څه کوي تاسو څوک براله نوې د وخت اډیو بلکې چې پرانا کیږي یا خدای ته وې دا ټول دینونو طریقې دي دی د مسلمانانو دي مجدان ته مسلمانان وای نو تغسل کوي بیا ګردکارونه وکول چپکم زې به مړی لام بولیو اوه او دغه نه بارسو کیری دو پاکي به وسره کټ نه چاو کلب یې غې زې کی پرتوا خخ کو یوخ راځي خلکو کم نلاوېټو کیمکه وې ها یا اسلام کې داخل شه پورا پورا کنه داخليږي نن الله عزیز الحکیم الله زور اور ذات ته حکمت والے مهلت ترقی فتپوس بقای هل ينظرون دا خلق انتظار نکی نور ستای اللہ یا تیوم اللہو مگرچی راشی دا اللہ عذاب و فی ظللیم من الغمامی پسورو دا وریزو کی قومونو بانده عذابو نا پوریزو کی راولو والملائکتو راشی ملائک دا عذابو قضی الامرو پیسل شکار ویلاللہ ترجعو الامور او دی اللہ تواپس کیدل طولو پیسلو دیم که دنیا کې بچ شوې ولایو اخرت کې ما سره مخامخ کېږي نه مزبتهانه تپوس کو مچې تا اسلام پیجن دیلو تو با داو خاوي چې دا ان دواندې ملک نه لاړو کني دي هټولي طریقې دا غیره غیرې کړې دي خچې غي بسکول نذيب ومغه کار کو دا ختم به وکړو نو خانق کې به نو پاري کې به من باته کې او بلې به کې tile به او دا کم دین دی کم اسلام دین الله زکه وای چې پوره پوره داخل شي که پوره نه داخل شي نو ګور نجات نشته خو اخر او